Минавам на втората лекция, втората раса, безименните. Това е една друга странна раса. Те също са били идеи, излъчвания. Излъчвания и на боговете и на първата раса. Тази първа раса излъчвала все повече идеите си, към споменатото светищо ядро. Те излъчвали все повече идеи, т.е. сили за някакъв по-външен живот. И така постепенно тези излъчвания започнали да се превръщат хем в нещо безименно, хем в нещо като подобно на мисли. Мисли, които били нещо подобно като същества. Всичко това е ставало много постепенно. Така бавно и постепенно започнало да се мисли за нещо друго, което много по-късно започнало да се оформя като време, пространство и енергия. Започнало някакси да се мисли, да се осмисля. Като време, пространство, енергия. Безимените не умеели още да общуват, но те сякаш търсили нещо, с което да имат отношения. Но дълго, много дълго време те били като витаещи същества. И то с най-странни форми. Най-странни астрални форми. Полудуховни, астрални означава полудуховни форми. Като почнеш от всички дракони, тук се намират те, във втората по в голяма раса, дракони, елфи, гноми, които имали в себе си още по-странни представи. Те сякаш идвали от някаква митична страна. Те нямали пол, били безполови. Те странно отделяли от себе си нещо ефирно, подобно на първата раса, което можело да се нарече условно нещо като зародиш. Идея за някакво бъдещо раждане. Този особен зародиш по-късно се оформил като нещо, като яйце. Този зародиш, това яйце, се е храняло от тези, от техните излъчвания. Това било храната на яйцето. Както човек поддържа някаква мисъл и тя се храни. Ти я храниш и я правиш силна. Тя след дреми израства и ти помага. Значи, това яйце се хранило от техните излъчвания, от тяхната аура, от нещо като общуване. Така се поддържало яйцето и по-късно този зародиш започнал да се отделя постепенно като самостоятелно същество. И то започнало да заживява в, своя в своята собствена и малка аура. Тоест, в своята си сфера. Всичко това е окултният път, по който първата раса се е трансформирала във втората безименна раса т.е. преобразявала, под формата на странстващи аури, които започнали да си, да, със, да си създават в себе си своя собствена специфична атмосфера. Тази втора раса, безименната, била малко по и по-плътна, и като аура, и в смисъл на някакво мислене и някакво пътуване в пространството в сравнение с първата раса. Те приличали на носещи се духовни яйца. Това било в древността, в прав времето. Когато външното време още го нямало, тогава имало само вътрешно време, наречено прав времето. Тези две раси са предвечни реалности. По-късно, тези странно и духовно светищи яйца постепенно започнали да се втвърдяват. И още по-късно, от това е щял да се зароди така нареченият животът. животът. А в третата раса, и вече човешкия живот. Но и първата и втората раса, и както казах пак, до половината на третата подраса, е имало много дълъг период. Период, който е особен род неведение. Странно неведение. Те живеели в странно състояние. Както казах, не реагирали на никакви климатични условия. Нямало такива. Като цяло, трудностите за тези раси не присъствали. И тези раси с лекота може ли да живеят навсякъде. И по-късно също навсякъде. Във въздуха, вътре във водата, вътре в земята, под земята, както и до сега. И вътре и във огъня. Това са странни духовни същества. Продължават да живеят сега в малко по-друг вид. Например силфите, духовите на въздуха. Учителя казва, те си играят, живеят вътре във въздуха. Някой път събарят чапката на човека, човека казва вятъра, те си играят, радват се, човека не знае, че те си правят игрички. И така нататък. Навсякъде живеят според склонността си. Втората раса, както казах, е полудуховна. Тя е повече сомнамболична. Тук е било пълно с отнесени същества. Тук във втората раса главният водач е бил чувството. То било от три вида. Ще обясня. Първият вид чувства – астрални чувства. Явните. Втория вид, някакви страдащи чувства. Нещо смътно те страдали. Усещали, че нещо липсва. Страдащи чувства. Тоест, имало е някакво идея за някакво смътно страдание, някаква липса. И третото, смътно някакви скрити божествени чувства. И тези чувства, и те били вътре в тях, но някак си много скрити. Някак си Чакащи. Можело да ги развият, можело да не ги развият. След време някои ги развиват. На най-високо ниво, Румоахали и толтеки развиват разма до такава степен, че някои стават богове, други се сливат с боговете. И оттам почва от това сливане именно истинската култура, която е надраснала всички цивилизации. Такова нещо в съвременния свят няма. Това се е случило. Единствено в първата и третата -одраса на Атлантида, но за Атлантида ще говорим другия път. Така. И така, чрез астралните чувства, тогавашния наречен условно небесен човек е придобил разсъдък. Значи чрез астралните чувства е придобил разсъдък. Чрез страдащите чувства е придобил някакъв опит, смътен опит. И чрез божествените чувства някакъв разум. Малък разум, който ако се развие, може да стане и божествен. Зависи какъв път ще избере лично, личен избор, съществото. И така, в човека има една скрита памет за страданията. Това било вложено. А то е условие, чрез страданието, човекът от умен, да стане разумен, ако опита му е правилен. Човекът е трябвало да развие своя разсъдъчен ум и от много гъст ум да го направи все по-разреден, все по-духовен, за да може да осъзнава все повече себе си. И накрая, ако върви към себе познание и ако човек познае себе си, тогава вече знанията и опита, неговите знания и опит ще се превърнат в разум. А това вече е път към божественост и мъдрост, което води пък до завръщане към чистата връзка с боговете и оттам с самия Бог. Но ако човека си остане астрален, той остава вътре в инстинктите си, а те са старата и заспала памет на човечеството, скрита памет. Разбира се, тази божественост и мъдрост се случили много по-късно в третата и четвъртата подраса. Те се случили в Лемурия и Атлантида, още по-точно. В четвъртата и шестата подраса на Лимурия. Оттам започва едно по едно малко ядро на изключително големи мъдреци и учители. Четвъртата и шеста подраса на Лимурия се казват. Четвъртата подраса се нарича Барни, а шестата подраса се нарича Лутания. А в Атлантида най-вече в първата и третата подраса. Първата раса както знаем, се наричат Армоахали, а третата по Толтеките. Това са и най-истинските носители на чиста духовна култура – Барни, Лотания, Армоахали и Толтеки. Има три вида древни градове скрити под земята – Шамбала по линия на Древна Индия и Тибет, Агарта по линия на Атлантида, и Лутания по линия на Лемурия. Там също ръководи велико същество от ранга на Мелхиседек. Както ще видим после, при голямата катастрофа в Лемурия, подземен друг град, наречен Теро, приема избраните, които трябвало да оцелеят в подземен град, който по-късно вече се нарича Лутания. Така. Истин, пак казвам, истинската култура започва от Барни, Лотания, Армоахалите и Толтеките. Най-голям връх постига при Толтеките, защото търсачите на истината са били милиони. Иначе загиват в Атлантида при големия потоп 64 милиарда същества. Но милиони са постигнали пълно познаване на Орела и на Бога чрез Меркава, нещо, което надминава Всякаква цивилизация, особено съвременната жалка цивилизация, която не познава тайната на Меркаба, която мелк, древния Мелхи Седек нарича самото древно тайно учение, самата същност. Така, после ще кажа нещо малко за Меркаба, друг път пак ще продължим. Така, по-късно Толтеките образуват тайно общество в Атлантида, наречено Пътят на Стрелата. А още по-късно то се преобразява и вече се нарича Бялото братство. Там започват корените на Бялото братство. И наистина в това древно време атотеките са живели около 400 000 години в Атлантида. Изключително развитие, изключителни учители и мъдреци. За един от тях сме говорили преди, учителят Мелхория. И наистина в това древно време в талтеките са се вселявали част от боговете. Затова има истинска култура там. И нещо повече, част от боговете, откъде слизат те? Поначало идеята за Меркаба идва от Сириус, от боговете, те въвеждат в талтеките и те спасяват културата чрез Меркаба. Истинската, духовна и божествена култура. По-късно самите богове са слизали под форма на толтекски учители. Става въпрос за многобройни. Не говорим за последните времена, 8-12 веков в Испания и Мексико. Тогава идва някакъв малък остатък от толтеки, но от много по-слабо развитите. Пак е имало учители, но те са на много по-низко ниво. Тук говорим за великите древни учители, които са надраснали и света, и астралния свят, и вселената, и звездите. Всичко са превърнали в прах, заради дълбоко познание на Орела, което ние го наричаме Бог. Когато боговете са слязли в толтеките, това е така, защото имало изключителни външни и вътрешни условия да влязат в тях, защото толтеките са избрали свещения разум и пътят на безупречност. Този път е най-голямата заплаха за света. И затова света говори оклончиво за Атлантида. Пътя на безопрешност е и пътя на Христос, и пътя на Исеите, както казах, и на Тот, и на Мелхиседек, и така нататък. Чрез тези толтеки е започнал строежът, когато боговете са слязли в тях, построяването на Сфинкса. Оттам започва тази идея. И на пирамидите. Всичко това започва в Атлантида. В тази връзка ще кажа някои неща за Сфинкса. Говорили сме и пак ще кажем. Сфинкса е построен в чест на един от най-великите богове, който в Атлантида се казва Такхора. хора По-късно древния Тихути, още по-късно Тот и някой го наричат Хермес. Так хора или Тихути, наречен Великият Бял, преведено на египетски или бащата на боговете. Едно от много специалните същества въобще в Вселената. Идеята за сфинкса и за пирамидите започва от видение на так хора, на този древен жрец на Атлантида. Това е негово видение. Който видял, че сфинксът има в себе си покоят на Бога. Так хора Разбрал посланието, той схванал, че Сфинксът безмълвно учи човекът на вечната истина. Сфинксът загатвал, че тайната на Бога човека е скрита в самия Него. Тоест, за това Сфинксът не говори. Ти трябва да откриеш това в своето безмълвие, дълбочината си, не в говоренето. Така хора разбрал, че сфинксът е идея на нетер, нетеру. Както ви казах на египетски, това означава абсолютния Бог. Този Абсолют, който е скрит в Бог. Значи, това е негова идея, който е просто самият духовен учител на човечеството. Значи, самият този скрит Бог ръководи и боговете, и расите, и всичко. Затова ви казах, има само един абсолютен, който ръководи. Но ние трябва да знаем какво да изберем. Защото ако изберем съществената история, ще имаме съвсем друго бъдеще. Ако изберем човешката история, по-хубаво да ни казвам. Така, макар че някога и те ще имат някакви шансове. Но дълго време ще умират и ще се прераждат. Той .е. ще бъдат родени същества, сътворени, външни същества. Значи, самия Бог е просто духовният учител на човечеството. Но главното, безмълвно послание на Сфинкса е че постоянно трябва да се вглеждаш в посоката на Бога. Както знаете, Сфинкса гледа към изгрева. Значи, това е идея. Постоянно трябва да мислиш и да гледаш в посоката на Бога. За да, да, да не ти олови света или пък другия свят. Значи Двата свята са ограничени. Този отвъдния свят са бедни. Казано по друг начин, Сфинксът казва, постоянно трябва да мислиш за Бога. До кога? Так хора казва. Постоянно трябва да мислиш за Бога, докато станеш Бог. Значи на въпроса до кога, той отговаря. Докато станеш Бог. И само когато станеш Бог, ще познаеш Бога. Но за сфинксът ще говорим отделно после. След време, преди време сме говорили след време пак ще говорим, защото той е по-голяма идея, отколкото изглежда. Това е най-древното универсално послание. Каквото и да говорят другите свещени книги, всичко се свежда до това. Просто стани Бог и безсмъртие. Тихо, тънко, извън света, без той да разбере какво правиш. Защото, както казах, това е чист съкровен, вътрешен процес. Нито то свят може да те обърка, ако избереш твърдо Бога, нито другия свят. Да се върна на втората раса. Втората раса паднала надолу, в своето въображаемо в своите въображаемо създадени образи. Тоест в астрални тела. И така били родени потомци. Потомци в кавички. Тук много неща ги казвам в кавички, защото много е трудно. Около 15 години ми костваше да намеря думите за тези две лекции, докато разбира точно как стоят. За трета и четвърта раса мога да ви говоря 3 години, но за тези първи две раси е много трудно. Затова думите са малко, някои са в кавички, но показват вътрешно пътят. Значи тези потомци били нещо като едно голямо човечество и тези астрални тела обаче били многообразни и много странни. Те приличали на огромни хора и на огромни чудовища от всякакъв вид. Тук са породените Русалки, преди време говорихме за тях. Кентаври, въобще драконици, динозаври, всичко това започва по това време. В астрален образ, без да е сгъстен. И въобще всичко, което може да се въобрази и да се извае от, мистери... от астралната материя. Там може да се отправи всичко с въображението. Която пък в последствие щела да ги сгъсти, както става, и да ги материализира долу и то долу на земята. За съвременните учени това се нарича легенди и митове. И те приключват до тук. Тук няма да ви обяснявам, защо не им е дадено да изследват навътре, истинските неща навътре. Те просто са изпъдени. Но само ще кажа, че всяка легенда е една скрита и покрита истина. Скрита и покрита истина. И то в чист вид. Така, минавам на втората идея за размишление. Сфинксът.